Ребека Ярос. Четверте. Крило. Спарринг ринг – це місце, де вершників роблять або ламають. Зрештою, жоден шанований дракон не вибере вершника, який не може захистити себе. І жоден шанований курсант не дозволить такій загрозі для крила продовжувати навчання. Керівництво майора Афендри – сквадранту вершників. Неавторизоване видання. Розділ четвертий. Олена Сора. Брейден Брекберн. Капітан Фізгі Бонд читає з протоколу смертних вироків у супроводі двох інших переписувачів на помості, коли ми стоїмо мовчазному строю у дворі, мружачись на ранньому сонці. Сьогодні вранці ми всі одягнені в чорне, у мене на ключиці срібна, чотирикінцева зірка, знак першокурсника, а на плечі нашивка, четверте крило. Вчора нам видали стандартну форму, літні туніки, що облягають штани та аксесуари після закінчення парапету, але не льотну шкіру. Немає сенсу видавати товщ, захищену бойову форму, коли половина з нас не буде в жовтні, коли почнеться молодьба. Бронекорсет, який мені пошила міра, не відповідає нормам, але я вписуюсь у сотні модифікованих уніформ навколо мене. Після останніх 24 годин і однієї ночі в казармі на першому поверсі я починаю розуміти, що цей квадрант дивна суміш гедонізму, ми можемо померти завтра та жорстокої ефективності в ім'я однієї ті самої мети. Джейс Сазерленд – капітан Фіцгібон, продовжує читати і переписувачі поряд з ним зміщуються. Дугал Луперко – думаю, ми десь в районі 50, але я збилася з рахунку, коли кілька хвилин тому він читав ім'я Ділана. Це єдиний раз, коли імена будуть згадуватись. Єдиний раз, коли вони будуть вимовлені у цитаделі, тому я намагаюся зосередитися, запам'ятати кожне ім'я, але їх дуже багато. Моя шкіра схильована через те, що я всю ніч носила обладунки, як радила міра. І в мене болить коліно, але я, я чиню опір бажанню нахилитися і поправити обмотку, яку мені вдалося надіти не існуючому усамітненню мого ліжка в казармі для першокурсників, поки ніхто не прокинувся. На першому поверсі будівлі гуртожитку нас 156 чоловік. Наші ліжка розташовані у чотири акуратні ряди на відкритому просторі. Хоча Джека Барлоу поселили гуртожитку на третьому поверсі, я не збираюся дозволяти нікому з них бачити мої слабкості. Не раніше, ніж дізнаюся, кому можу довіряти. Особисті кімнати – це як льотна шкіра, ти не отримаєш її, доки не переживеш молодьбу. Симона Кастенеда, капітан Фіцгібонд, закриває Сувій. Ми віддаємо їхні душі Малику, Богу смерті. Я моргнула. Схоже, ми були ближчими до кінця, ніж я думала. Нема формального завершення, шикування, немає останньої хвилини мовчання. Імена на Сувою... Покидають поміст разом із переписувачами, і тиша порушується, коли командир загону повертається і починається звертання до свого загону. Сподіваюся, ви всі поснідали, тому що до обіду у нас не буде іншого шансу, каже Дайн, його очі зустрічаються з моїми на мить, перш ніж він відводить погляд, даючи байдужим. Він добре вдає, що не знає тебе, шепоче Ріанон поруч зі мною. Так, відповідаю я так само тихо. Посмішка смикається в куточках мої але я зберігаю якомога байдужий вираз обличчя, вбираючи його вигляд. Сонце грає в його пісочно-каштанному волосі, і коли він повертає голову, я бачу шрам, що виглядає з бороди на підборідді, яке я вчора якось не помітила. Другий-третій курси, я вважаю, ви знаєте, куди йти, продовжує Дайн, поки переписувачі обходять край двору праворуч від мене, прямуючи назад у свій сектор. Я ігнорую крихітний голос всередині себе, протестуючи проти того, що це має бути мій квадрант. Роздуми про те, що могло б бути, не допоможуть мені дожити до завтрашнього сходу сонця. Старші кадети попереду нас бурмочать про свою згоду. Як першокурсники, ми знаходимося у двох задніх рядах маленького квадранта, що становить другий загін. Першокурсники, хоча б один із вас мав запам'ятати свій начальний розклад, коли його роздавали вчора. Голос Дайна гримить над нами і важко уявити цього суворого серйозного лідера з веселим хлопцем, яким я знала його. Тримайтеся разом. Я чекаю, що ви всі будете живі, коли ми зустрінемось сьогодні в день у залі для спарингів. Чорт, я майже забула, що у нас сьогодні спаринг. У нас є спортзал лише двічі на тиждень, тому... Якщо я зможу пройти через сьогоднішню сесію неушкодженою, то ще пару днів я в безпеці. Принаймні у мене є ще трохи часу, щоб пройти до тями перш ніж нам доведеться пройти жезл, жахливу вертикальну смугу перешкод, яку, як нам казали, ми повинні будемо подолати, коли через два місяці листя забарвиться в різні кольори. Якщо ми впораємося з останнім етапом жезл, то пройдемо через. Природній каньйон над ним, який веде до льотного поля для презентацій, де цьогорічні дракони, які бажають зв'язати себе узами шлюбу, зможуть вперше подивитися на решту курсантів. Через два дні після цього у долині під цитаделлю розпочнеться молодьба. Я оглядаю своїх нових товаришів по загону і не можу не запитати, хто з нас, якщо взагалі хтось, дістанеться до льотного поля, не кажучи вже про долину. Не буду думати про завтрашні проблеми. А якщо немає запитує розумник-першокурсник позаду мене. Я не намагаюся подивитися, але Ріанон дивиться, викоючуючи очі, коли вона повертається вперед. Тоді мені не доведеться турбуватися про те, щоб вивчити твоє ім'я, оскільки воно буде зачитане завтра вранці, відповідає Дайн, знизуючи плечима. Другокурсниця попереду мене пирхає від сміху, від цього руху дзвенять дві маленькі сережки обручі в її у лівому вусі, але ржеволоса мовчить. Соєр. Деян дивиться на першокурсника ліворуч від мене. Я заведу їх туди. Високий, желистий курсан, чиї світлий колір, обличчя покритий, розписом ластовиння відповідає щільним кивком. Його весняна щелепа смикається і в мене в грудях щемить відчуття. Він один із другокурсників кадет, який не зрісся під час молодьби, і тепер має розпочинати весь рік заново. Збирайтеся! наказує Дайн, і наш загін розходиться приблизно в той же час, що й інші, перетворюючи двір із стрункого ладу на натовп кадетів. Другі-треті курси йдуть в іншому напрямку, включаючи Дайна. У вас є близько 20 хвилин, щоб дістатися класу, кричить Сойер, восьми першокурсника. Четвертий поверх, друга кімната ліворуч у навчальному крилі. Збирайте своє лайно і не спізнюйтесь. Він не турбує себе очікуванням, підтвердженням того, що ми його почули, перш ніж попрямувати в бік гуртожитку. Це має бути важко, каже Ріанон, коли ми прямуємо в натов в бік гуртожитку. Бути відкинутим назад і робити все заново. Краще, ніж бути мертвим, каже розумник, проходячи повз нас праворуч. Його темнокаштанове волосся прилипає до коричневої шкіри чола при кожному кроці нижчого курсанта. Його звуть Рідок, якщо я правильно пам'ятаю коротку презентацію, яку ми пройшли вчора ввечері перед вечерею. Це правда, відповідаю я, коли ми прямуємо вузеньке місце, що утворилося біля дверей. Я чула, як третякурсник сказав, що якщо першокурсник переживає молодьбу без прив'язки, квадрант дозволяє йому повторити рік і спробувати ще раз, якщо він хоче. Додає Ріанон, я не можу не поставити питання, скільки рішучості потрібно мати, щоб пережити свій перший рік і потім бути готовий повторити його тільки заради шансу стати вершником. Адже, вдруге, ти можеш легко померти. Зліва свистить птах, і я оглядаю натовп, моє серце підстрибує, бо я одразу пізнаю тон. Даїн. Клич лунає знову, і я звужую коло пошуку до того місця, де знаходяться двері в ротонду. Він стоїть на вершині широких сходів, і як тільки наші погляди зустрічаються, він ледь помітним кивком вказує бік дверей. Я буду, починає говорити Ріанон, але вона вже простежила за моїм поглядом. Я візьму твої речі і зустріну тебе там. Це під твоїм ліжком, правда? запитує вона. Ти не заперечуєш? Твоє ліжко поряд з моїм вайлет. Це нескладно, іди. Вона посміхається і плескає мене по плечі. Дякую. Я швидко посміхаюся, потім пробираюся через НАТО, доки не вирвуся на волю біля самого краю. На щастя, для мене курсантів, які прямують до гуртожитку, не так багато, а значить, на мене ніхто не дивиться, як тільки я прослизаю в одну з чотирьох величезних дверей ротонди. Мої легені різко втягують повітря. Вона схожа на рендери, які я бачила в архівах, але немає жодного малюнка, жодного художнього засобу, який міг би передати, наскільки переважним є цей простір, наскільки вишукана кожна деталь. Ротонта може бути найкрасивішим твором архітектури у цитаделі, а й у всьому базгіаті. Приміщення висотою в три поверхи від полірованої мармурової підлоги до куполоподібної скляної стелі, що пропускає м'яке ранкове світло. Ліворуч дві масивні арочні двері. В академічне крило праворуч такі ж, що ведуть до гуртожитків, а ще через півдюжини сходів переді мною чотири дверні отвори, що відкриваються в зал зборів. На рівні відстані один від одного навколо ротонди, переливаючись різними квітами, червоним, зеленим, коричневим, помаранчевим, синім і чорним, стоїть шість жахливих мармурових колон, вирізаних у вигляді драконів, ніби вони обрушилися на стелі зверху. Між вишкіреними пащами біля кожного з них достатньо місця, щоб у центрі помістилося щонайменше чотири загони, але зараз там порожньо. Я проходжу повз першого дракона, висіченого в темно червоному мармуру, і чиясь рука хапає мене за лігонь, відтягуючи назад за колону, де є щілина між кіхтем і стіною. Це лише я, голос дайна низький і тихий, коли він повертає мене обличчям до себе, напругу випромінює кожна лінія його фігури. Я таки подумала, що це ти мене птахом кликав. Я посміхаюся, хитаючи головою. Він використовував цей сигнал з тих пір, як ми були дітьми, які жили біля кордону Кровлана, доки наші батьки служили там у південному крилі. Його брови спохмуріли, коли він окинув мене поглядом, безсумнівно у пошуках нових пошкоджень. У нас є всього кілька хвилин, перш ніж це місце буде заповнено. Як твоє коліно? Болить, але живу. У мене були набагато гірші травми, і ми обидва це знаємо, але даремно говорити йому розслабитися, коли він явно не збирається цього робити. Ніхто не намагався зіпсувати тобі настрій минулої ночі? Заклопотаність прорізає його чолу, і я складаю руку, щоб не розгладити лінії пальців. Його неспокій сидить у мене на грудях, як камінь. Було б так погано, якби вони це зробили... Я дражнюю, змушуючи свою посмішку розширитись. Він опускає руки до боків і зітхає так важко, що звук луною віддається в ротонді. Ти ж знаєш, Вайлет, я не про це. Ніхто не намагався вбити мене минулої ночі, Дайни, і навіть не завдав мені шкоди. Я притулилася спиною до стіни і трохи зняла навантаження з коліна. Я впевнена, що ми всі були надто втомлені та щасливі від того, що залишилися живими, щоб почати різати один одного. Після вимкнення світла в казармі досить... Швидко стало тихо. Було що сказати про емоційне виснаження дня. І ти поїла, так? Я знаю, що вони швидко випроваджують тебе з гуртожитку, коли дзвони дзвонять на 6. Я поїла разом з рештою першокурсників. І перш ніж ти навіть подумаєш читати мені таті, я заново засунула коліно під ковдру і заплела волосся в косу до того, як пролунали дзвони. Я вже багато років веду годинник писарів Дайн. Вони... Встають на годину раніше. Взагалі-то мені хочеться стати добровольцем на чергуванні за сніданком. Він дивиться на ту срібну косу, яку я заплела в пучок на тлі темного волосся біля верхівки. Тобі варто її відстригти. Не починай, я хитаю головою. Є причина, через яку жінки тут не стрижуться в ві. Як тільки хтось вчепиться в твоє волосся на ринку для спарингу, моє волосся найменше хвилює мене на ринку, відповідаю я. Його очі розширюються. Я просто намагаюся зберегти тебе. Тобі пощастило, що я не сунув тебе сьогодні вранці до рук капітана Фізгібонта і не благав його забрати тебе звідси. Я ігнорую загрозу. Ми витрачаємо час, а віддайна мені потрібна одна інформація. Чому вчора наш загін перевели з другого крила до четвертого? Він напружується і дивиться убік. Скажи мені, мені треба знати, чи я не читаю про ситуацію, якої не існує. «Чорт!» – бурмоче він, проводячи рукою по волосю. «Ксаден Ріорсон хоче твоєї смерті. Це загальновідомо серед керівного складу після вчорашнього». «Ні, не переборщив. Він перемістив загін так, що він має прямий зв'язок зі мною. Так що він може зробити все, що хоче, ніхто не сумніватиметься. Я його помства за твою матір. Моє серце навіть не підстрібнуло від того, що я вже знала. Я так і думала. Мені потрібно було переконатися, що моя уява не тікає разом зі мною». Я не дозволю, щоб з тобою щось трапилося. Дайн робить крок вперед і притискається до мого обличчя. Його великий палець заспокійливо погладжує мою вилицю. Ти мало що можеш зробити. Я відштовхуюсь від стіни, виходячи з-під його контролю. Мені треба йти на заняття. В ротонді вже луною лунає кілька голосів, що проходять повз курсантів. Його щілипа на секунду напружується, а між бровами знову з'являються зморшки. Просто намагайся триматися в тіні, особливо коли ми на бойовому інструктажі. Не те, щоб. Кольори твого волосся не видавали тебе, але це єдиний курс, який проходить весь квадрант. Я подивлюся, чи зможе хтось із другокурсників стояти на варті. Ніхто не збирається мене вбивати. Під час історії. Я закочую очі. Академія єдине місце, де мені немає про що турбуватися. Що збирається робити х Витягне мене із класу і проткне мечем посеред коридору? Чи ти всерйоз думаєш, що він заріже мене посеред батла? «Я б не став би так сподіватися. Він страшенно безжалісний, Вайолет. Як ти думаєш, чому його дракон вибрав саме його? Той темно-синій, який вчора приземлився за помостом? Мій шлунок скрутило. Те, як ці золоті очі оцінюють мене». Дайн киває. «Згайл синій кинжалохвіст. І вона злісна». Він ковтає. «Не зрозумій мене неправильно, кет. Охидна штучка, коли її роздратують. Всі червоні мечехвості такі» але навіть більшість драконів тримаються від Згайл подалі. Я дивлюся на Дайна, на шрам, що окресляє його щелепу, на жорсткий погляд знайомих і водночас чужих очей. «Що?» – запитує він. Голоси навколо настають голоснішими, а кроки то наближаються, то віддаляються. Ти зв'язаний драконом. У тебе є сили, про які навіть не знаю. Ти відчиняєш двері за допомогою магії, ти командуєш загоном. Я вимовляю фрази повільно, сподіваючись, що вони беруться що я дійсно зрозумів, як сильно він змінився. Просто мені важко зрозуміти, що ти все ще Дайн. Я досі я. Його поза пом'якшується і він піднімає короткий рукав своєї туніки, оголюючи реліквію червоного дракона на плечі. Просто тепер у мене є це. А що стосується здібностей, то порівняно з деякими іншими драконами, Кет володіє досить значною кількістю магії, але я ще не досяг майстерності в цьому. Я не так сильно змінюся. А що стосується меншої магії, що отримуєш через зв'язок з моєю приліквією, я можу робити такі типові речі, як відчиняти двері, збільшувати швидкість і живити чорнильні ручки замість цього незручного пера. Яка сила твоєї печатки? Кожен вершник може творити меншу магу, як тільки його дракон починає спрямувати до нього силу, але печатка... Це унікальна здатність, яка виділяється сильне вміння, що виникає внаслідок унікального зв'язку між драконом та вершником. Деякі наїзники мають однакові печатки – володіння вогнем, володіння льодом, володіння водою. Ось лише деякі з найпоширеніших здібностей, корисних у бою. А є такі, що роблять вершника надзвичайним. Моя мама може опанувати силу бурі. Мальгрен може передбачати результати битви. Я не можу поставити запитання, що за знаку Ксадина, і чи не використає він його, щоб убити мене, коли я найменше цього чекаю. Я можу читати недавні спогади людини, тихо зізнається Дайн. Не так, як інтинсин читає думки або щось таке. Мені потрібно прикласти руки до людини, тож я не виявляю загрози безпеки. Але моя початка незагальновідома. Думаю, вони будуть використовувати мене в розвідці. Він показує початку компаса, під емплемою червоного крила на плечі. Носіння цього знака вказує на те, що печатка надто засекречена. Я просто не помітила цього вчора. Не може бути. Я посміхаюся, роблячи заспокійливий вдих, коли згадую, що на формі ксадена не було жодних нашивок. Він киває, збуджена посмішка формує його вуста. Я все ще вчуся, і, звичайно, у мене це виходить краще, ніж ближче я до кет. Але так, я просто кладу руки на чийсь, в і можу бачити те, що бачить вона. Це неймовірно. Ця печатка не просто виділяє Дайна знато, бо вона зробить його одним з найцінніших інструментів допиту, які ми маємо. І ти кажеш, що не змінився, підражнюю я. Це місце може змінити майже все в людині ВІ. Воно відцікає всю нісенітницю і люб'язності, відкриваючи того, хто ти є насправді. Вони хочуть цього. Вони хочуть, щоб воно розірвало твої колишні зв'язки, щоб ти був відданий тільки своєму крилу. Це одна з багатьох причин, з яких першокурсникам не дозволяють переписуватися з сім'єю та друзями. Інакше, як ви знаєте, я б вам писав. Але рік не змінює того, що я... Як і раніше, вважаю тебе своїм найкращим другом. Наступного року ти все ще будеш вайлик. Ми все ще будемо нами. Якщо я ще буду жива, жартую я, коли дзвонять, дзвони. Мені треба йти до класу. Так, я запізнююсь на льотне поле. Він вказує на край колони. Слухай, Ріорсон, все ще командир крила. Він буде переслідувати тебе, але він знайде спосіб зробити це в рамках правил кодексу, принаймні, коли люди дивляться. Я був... Його щоки спалахнули. Минулого року я дуже потоваришував з Ембер Мевісон, нинішнім лідером третього крила, і я кажу тобі, що кодекс для них священий. Тепер ти йди першою. Побачимось в залі для спарингів. Він підбадьорливо посміхається. Побачимось. Я усміхаюся у відповідь і повертаюся на п'ятах, проходячи навколо основи масивної колони на півпорожню ротонду. Тут кілька десятків курсантів, що йдуть від однієї будівлі до іншої, і мені потрібна секунда, щоб зорієнтуватися. Я помічаю академічні двері між оранжево-червоними колонами і прямую туди, зливаючись з натовпом. Волоски на полтилиці стають дибки, а хребтом перебігає холод, коли я перетинаю центр ротонди, потім мої кроки завмирають. Кадети рухаються навколо мене, але мій погляд спрямований нагору до вершини сходів, що ведуть до зали зборів. От лайно. Ксадин Ріошсон дивиться на мене очима, що звузилися. Рукави його уніформи закатані по масивних руках, які залишаються складеними на грудях. Попередження в його покриті реліквіями руці виставлено на показ. Коли третякурсник поруч з ним говорить щось, він відверто ігнорує. Моє серце підстрибує та застряє в горлі поміж нами близько 20 футів. Мої пальці сіпаються, готові вихопити один із клинків, закріплених у моїх ребрах. То ось де він мене зробить, у центрі ротонди. Мармурова підлога сіра, так що персоналу неважко буде прибрати кров. Він нахиляє голову і вивчає мене своїм неймовірно темними очима, немов вирішуючи, де я, найвразливіша. Я повинна бігти, правда, але принаймні я зможу побачити його наближення, якщо займу цю позицію. Його увага переключається на мене, він дивиться праворуч і піднімає одну брову. У мене звеложовіт, коли Дайн вийшов із заколони. колони. Що ти? Починає дайн, коли він доходить до мене, його брови спохмуріли. На вершині сходів, четверті двері, хриплю я, перериваючи його. Погляд Дайн метнувся вгору, коли натоп навколо нас поріччав, і він пробурмотів прокляття не дуже пота й ступивши ближче до мене. Менше людей, менше ж свідків, але я не настільки дурна, щоб думати, що Ксаден не уб'є мене на очах усього квадранта, якщо захоче. Я вже знав, що ваші батьки міцно пов'язані, каже Ксаден. Жорстока посмішка спотворює його в уста. Але невже вам обом обов'язково бути такими очевидними? Декілька кадетів, які все ще знаходяться в ротонді, повертаються, щоб подивитися на нас. Дай вгадаю, продовжує Ксаден, ковзаючи поглядом між Ною та Дайном. Друзі дитинства, навіть перше кохання, він не може завдати тобі шкоди без причини, правда? Що я? Без причини та скликання кворуму командирів Крил, тому що ти командир загону. Стаття 4, розділ 3. Вірно, відповідає Дайн, не потрудившись знизити голос, але ти не така. Я очікував, що ти краще приховуватимеш свої прихильності, Айтос. Ксаден рухається, спускаючись сходами. Чорт, чорт, біжи, Вайлет, наказує Дайн. Зараз же, я втікаю.